Pika pika pika pika pika já nedělám. Přiňatek z původní verze překladu klasického románu Liva Nikolajeviče Tolstého Vojna a vír. Ah, dostali mě, dostal jsem to, kurva, to je bolest. Ah, sakra, potřebuju to převázat. Podej mi nějaký kýhatry, pomoz mi, do prdele, na co tak blbě čumíš. funkční zemědělský stroj do každého jednotného družstva i na každé náměstí. Tranktor! Vojná so prozesere vaše pole a při obsazování náměstí v centrum města se dokonalá a přirozeně ztratí v okolní dopravě. Tranktor! Poradí si jak s americkým nepřítelem, tak s americkým broukem. Tranktor! Varle? Čau, pravý varle, jo, to jsem já. To už ani nevím, kdy jsme se viděli naposledy. No jo, no, když tady je pořád jako v pitli. Pořád lepší, než na té návštěvě u Karla, tam byla tma jako v prdeli. Novák nahrává Procházkovi, Pocházka přenechává kotouč Novému a Nový vysílá dopředu Slabého. Slabý může jet sám na brankáře, ale Rozočí píská psa, je to snad není možné. Diváci jsou nespokojení, ani Slabému se to samozřejmě nelíbí. Slabý jeden na Rozočího, Rozočí ujíždí před Slabým, jenže ten nejrychlejší. rychlejší. Slabý sráží sudího patáka k ledu a co to dělá? Snaží se patákovi nacpat píšťalku do úst tak se dobře brání, ale je to tam! ištělka končí v krku. Druhý rozočí je slabého ze svého kolegy, jenomže slabý systém chrániče i spodní prádlo. A to jsem tady na hokeji ještě nikdy v životě neviděl. Slabý močí na středový kruh ledové plochy, zatímco ani jeden z rozočích se zatím vylučovat nechystá. Jak jste se tedy diví, jakže si to říkáte? Lidé. Lidé z Galaxie Mlečná drá, jak jste se tedy rozhodli? Vážení Marklaři, z Galaxie Marklar, Rozhodli jsme se vaši nabídku přijmout, pokud oběsta zvýší počet kusů na sto. Sto kusů? Křiži úctěným to pro začátek příliš mnoho. Můžeme vám nabídnout 150 kusů za vašich sto. Vždyť ani nevíme, jaký budou, a kdo to pak bude žrat? Takové množství vaša masa je pro naše vodce by zatím zbytečné. Jde nám jen o malou soukromou událost. Rozumíte, pro kurmány? K čemu vy byste vlastně potřebovali tolik našich kusů? Dvěstě. Neštějte, vy ješte žrát. Já myslel. Jsme... Je máme na mrdán. A jak vy se jmenujete? V dnešním vyrání klubu štěnářů na milovních literářů, herec a hudebník Elvaba. Přednese slavný Jurivek z klasické hry Romeo a Julie od anglického básníka a dramatika Vějeje Maša v překladu Erika, Adolfa i Saudka. Ach Romeo, Romeo, proč si Romeo? Své jméno zapři, odřekni se otce, nebo nechceš za zasvětně a přestanu výkapoleta. Mám ještě poslouchat, či odpovím, Tvé jméno je jenom můj nepřítel, ty jsi jenom ty, ty vůbec seč Montek. Co je to Montek? rukané, ne, ani noha, ani paže, jiná část, Přesť člověku. Proč nemáš jiný jméno? Co pak je mě poméně? Co růží zvou i zváno jinak vonělo? By to furt stejně. A taky Romeo, nebýt Romeo s vám by nebylo nic méně, než ne, Romeo. Romeo, sved to jméno a za některý čas asi vezmi mě. Beru tě za slovo, nazvím mě svým a budu z nápuště. Už nechci být romeo. Dada. Berete si zde přítomnou za manželku? Uh... Zase den. Člověka by si furt na všechny zfalsa. Co máme k večeři? Efa! Hej, charkot, zase švaj na šnicl. Tak aspoň sapni náš čubox. Šaj se! Bych na to se neta ani pochodovat. Hoď tam něco jiného. Já, ja, danke šan, Efa. Konečně posadná fi Z domova. Večtortek se v pražské zoologické zahradě narodilo mládě krtka. Kurátor chousavců uvedl, že došlo k menší komplikaci, když krtek sál mléko a do mu vlezla hýna. Tu však naštěstí záhydy kuckal. Celá rodinka mizožaravců se také musela vyrovnat se zdrcující zprávou, že jejich potomek je slepý a nebude nikdy vidět. Následně na místo události dorazil muž se žlutým sakem a celá situace se stala značně nepřehlednou. Přítomní návštěvníci schodně prohlašují, že nemají sebe menší ponětí, co se dělo dál a o čem to vlastně celé bylo. Chválili se alespoň pěkné počasí. Prosím. To jsem já. No počkej, kdo já? No přece já. Ty jako ty, nebo jste někdo jiný? No říkám, že já jako já. A jseš to fakt ty, nebo ne? No fakt jsem to já, a já nikdo jiný nejsem. Tak mi teda dokáž, že jsi to ty, když to říkáš. No já si... Já myslím, takže jakož jsem. Dobře, tak teda že jsteš to ty. zvláštní pocit, když si uvědomíte, že je to zvláštní pocit, není. Kliniká jízda s Vacuum house kartou. Užívej si léto naplno a u nás se ti postaráme o ten zbytek. Od 23. června do 11. září plať na našich klinikách s Vacuum House kartou a za každé čtyři návštěvy dostaneš pátou zdarma. A navíc můžeš vyhrát pohodlné jízdní kolo. Uklidíme za vás, co jste si nadrobili. Vacuum House, když se to má potratit, když se to má potratit, když se to má Teď vyplázněte jazyk a řekněte a... Uh... Dobrý den, vítejte Mek, McSindlá, co si budete přát? Já bych si tu super čestvou lásku v a kolu. Ano, takže jmenu číslo odpři. Té mrdky vám dnes mohu nabídnout dvojitou dávku zdarma. No tak jo, Karla dvojitou! Just minute In a world where the winds stop where the sun doesn't rise and fire is raining down from the dark skies in a world that is coming to an end In 2015 All hell breaks loose. We are doomed. He's gonna stump us to death. The demon that never forgets is back from the underworld and he wants his revenge. Dobrý den. Tak se u nás prosím posaďte. Jo, děkuji moc. Dobrý den. Tak nám pověste, proč máte zájem pracovat právě u nás? Jo, no, takže to víte, já fakt nesnáším holoby, Takže ten máš se rád hodně zaujal. Podle vašeho životopisu jste jako rozháněč holubu ještě nikdy nepracoval. Máte nějakou obdobnou pracovní zkušenost? No, tak určitě, já, já honím a... Ale... Kdy jste naposledy rozháněl holuby? No, v sobotu večer. Co to bylo za holuba? Řeknáš. Neholub či... ne holub domácí? No, ne, no. Proč tolik nesnažíte holuby? Řekněte nám o tom. No, já? No, totiž... Řekněte nám to hned teď. No, holub mi zabil mámu. No, máma se ve vysoké rychlosti srazila na křižovatce s nákladňákem. A hasiči ještě nestačili vyprostit z auta. A, a, a, a pak se snažili ji jako, stabilizovat, než přijede sanitka. A vypadalo to dobře. Jenže pak třeba dělal lup. Pozor, se mami, přímo na čele a ona zemřela. Bereme vás. Hovno nakonec. <coughs> být bydlit obyvatel byt příblitek dokitek byhodil zbyněk obličej křikl bublina říhnutí prd zemina <laughs> mm, tak obořil za pět sednout <laughs> <laughs> já se asi šílenec. kurva duchazí je pivo Pika doli, pika doli,